Пригадав, що колись, схожої ночі, прокинувся від того, що краби бряскали в каструлі, де після вечері лишилися кістки від стейків. На прибережному вітрі, в глибині багаття, розкладеного з викинутих на берег гілок, пульсував слабкий жар, і міряди зірок у горі, і чорний обрій океану. Підвівся, відійшов босоніж по піску і став. Дивлячись, як блідий прибій, вздовж усього берега накочується, розбивається і знову темніє. Повернувся до вогню, став на і погладив її волосся, поки вона спить. Сказав собі, якби він був Богом, створив би світ саме таким і не інакшим. Коли повернувся, хлопець уже прокинувся і був наляканий. Він гукав його, але не голосно. Тож чоловік не почув. Батько обійняв сина. Я тебе не чув, сказав він. Я тебе не чув через прибій. Чоловік підкинув гілок вогонь і роздмухав його. А тоді вони лягли, загорнувшись у ковдри, і дивилися, як полум'я звивається на вітрі, а потім заснули. Уранці чоловік знову розклав багаття. Вони ділили та спостерігали за берегом. Холодний, дощовий краєвид не дуже відрізнявся від морських пейзажів півночі. Жодних чайок чи куликів. Обвуглені, безглузді предмети, розкидані на береговій лінії. Або накочуються з прибоєм. Вони назбирали дерев'яча, склали все разом і накрили брезентом. А потім попрямували пляжем. «Ми – пляжочоси», – сказав він. «Що це?» «Люди, що прочісують пляжі в пошуках цінних речей, які може винести море». «А що це за речі?» «Будь-що. Усе, чим можна скористатися». «Думаєш, ми щось знайдемо?» «Не знаю. Глянемо». «Глянемо», – погодився хлопець. Стояли на кам'яному молі. І дивилися в південному напрямку. У припливній затоці повільно тягнулася і звивалася сіра соляна слина. Далі – довгий вигин пляжу. Сірий, як лава, пісок. Вітер, політаючи з океану, відгонив йодом. На скелях – залишки темного ірландського моху. Перейшли мол і попрямували далі. На краю пляжу їхній шлях перепинив мис. Тож вони звернули на стару стежку Міждюн, де височили зарості засохлої уніоли. І так дісталися до невисокого виступу. Під ними виганалася земля, оповита темними, рваними хмарами, прибитими до берега. А далі маячив завалений корпус напівзатонулого вітрильника. Сіли на сухі жмутки трави та спостерігали за кораблем. «Що будемо робити?» – запитав хлопець. Просто посидимо і подивимося. Мені холодно. Знаю. Треба сісти трохи нижче, сховатися від вітру. Посадив хлопця перед собою. Тихо хльоскала мертва трава. А за нею суцільна сіра пустка. Нескінченне вирушіння океану. Скільки ми тут будемо сидіти? Запитав хлопець. Недовго. Як думаєш, тату, на кораблі є люди? Невдріч. Бо тоді вони б з нього попадали? Точно. Ти не бачиш отам ніяких слідів? Ні. Ще трохи почекаємо. Мені холодно. Вони прогулялися вздовж напівкруглої ділянки пляжу, намагаючись іти нижче лінії із пропливним мотлухом по твердішому піску. Зупинялися, і їхній одяг тихо плескав на вітрі. Вкриті сірою кіркою скляні буйки, кістки морських птахів. На лінії припливу сплетений килимок з водоростей і мільйонів риб'ячих скелетів, що тягнеться берегом, скільки сягає око, ніби якась із смерті. Один неосяжний солоний склеп. Безглуздо. Безглуздо. Від кінця намивної коси до корабля було, напевно, метрів тридцять відкритого моря. Чоловіки з хлопцем стояли і дивилися на вітрильник. Менш, як 20 метрів завдовжки. Палуба оголена і занурена під воду метри на три чи три з половиною. Колись на ньому було дві щогли, але тепер вони відламалися біля основи і лишилося лише декілька латунних кнах і кілька леєрних стійок на краю. Оце іще сталевий обід стерна, що стирчав у задній частині кокпіта. Чоловік повернувся, уважно обдивився пляж і дюни за ним. Потім віддав хлопцеві револьвер, сів на пісок і взявся розшнуровувати взуття. «Тату, що ти збираєшся робити?» «Оглянути». «Можна й мені?» «Ні, я хочу, щоб ти лишився тут». «Я хочу з тобою». Треба постояти насторожі, і крім того, там глибоко. Я зможу тебе побачити? Так, я буду періодично поглядати, як ти, аби переконатися, що все гаразд. Я хочу з тобою. Батько зупинився. Не можна. Наш одяг здує. Хтось має подбати про речі. Він склав усе вкупу. Боже, а таке холодно. Нахилився і поцілував хлопця в чоло. Не хвилюйся, просто опильнуй. Зайшов голим у воду, постояв і трохи обмився. Потім попрямував глибше, розбризкуючи воду, і стрімголов пірнув. Проплив уздовж усього сталевого корпусу. Повернувся і деякий час тримався на місці вертикально, важко дихаючи від холоду. Буртик на міделі ледь виступав з води, він підтягнувся до транця. Сіра сталь була роз'їдена сіллю, але чоловік зміг розібрати потерті позолочені літери. Паджаро де Есперанза. Птах, сподівання. Тенерифа. Пара порожніх кранів, до яких кріпилися рятувальні шлюпки. Він схопився за поруча, підтягнувся і заліз на борт. Потім повернувся і на напівзігнутих ногах поліз тримтячи по нахиленій дерев'яній палубі. Декілька відірваних шматків плетеної мотузки в таларепах. Розкришені отвори в дереві, звідки видерли залізятча. Якась страшна сила змила з палуби все. Махнув хлопцеві, але той не відповів. Невисока каюта зі склепінчастим дахом і ілюмінаторами з боку. Присівши стар зі скла сіру сіль і зазирнув усередину, але нічого не розглядів. Спробував штовхнути низькі тикові двері, але ті виявилися зачиненими. Натиснув кислявим плечем. Роззирнувся у пошуках, чим їх виламати. Він нестримно тремтів, Зуби сильно цокотіли. Подумував вибити двері ногою, але вирішив, що це не дуже гарна ідея. Обхопив рукою лікоть другої і знову вдарив у двері. Відчув, що вони ссунулися. Зовсім трохи. Вдарив ще і ще. Врешті, одвірок розколовся і двері подалися. Тоді він широко їх прочинив і трапом спустився у каюту. У застійній трумній воді вздовж нижньої перебірки чимало мокрого паперу і сміття. Від усього відгонить кислим. Вогким і холодним. Думав, що корабель розграбували, але все це зробив океан. Посеред кают компанії стояв стіл із червоного дерева з відкидною штурмовою сіткою. Двадцять шафок розчахнуті, мідь тьмяно позеленіла. Прийшов до передніх кают. Минув камбуз, борошно і кава на підлозі, консерви частково розчавлені й іржаві. У гальюні – унітаз з неї сталі та раковина. Слабке морське світло падало крізь верхній ряд ілюмінаторів. Усюди розкидано спорядження. У великій калюжі плаває надувний рятувальний жилет. Він майже очікував, що побачить щось жахливе, але нічого не виявив. На матрацники в каютах скинуті на підлогу, а постільна білизна і одяг купою звалені біля стіни. Усе мокре. На носі шавка з розчахнутими дверима, але світла замало, аби побачити її вміст. Пригнув голову, зробив крок уперед і взявся обшукувати човен навпомацьки. Глибокі скрині з дерев'яними відкидними лядами. На підлозі купи морського спорядження. Він усе витягнув і склав на похилене ліжко. Ковдри, одяг для штормової погоди. Знайшов вологий светер і одразу натягнув його на себе. Видобув жовті гумові чоботи і нейлонову куртку, яку тут же надягнув, застібнувши блискавку. А потім одягнув нееластичні жовті штани зі штормового комплекту. Великими пальцями накинув лямки на плечі, а тоді вже взувся. Потім знову піднявся на палубу. Хлопець сидів там, де він його й залишив, спостерігаючи за кораблем. Коли той стривожено підхопився, чоловік зрозумів, що в новому одязі має незвичний вигляд. «Це я!» – гукнув він. Але хлопець стояв на місці, тож чоловік махнув йому і поліз назад. У другій офіцерській каюті під ліжком збереглися ящики. Він витягнув їх і підняв. Інструкції папери – іспанською. Бруски мила. Папери були й у чорному шкіряному саквояжі, вкритому цвіллю. Поклав мило в кишеню і став роздивляючись. На ліжку розкидані іспанські книжки, розмоклі та безформні. Один том вклинився в стелаж, зіпертий на носову перебірку. Уже в чоботях і зі знайденим прогумованим полотняним мішком чоловік обійшов решту корабля. Відштовхуючись від перебірок там, де був нахил. Жовті непромокальні штани скрипіли на холоді. Накидав у мішок різного одягу. Узяв жіночі кросівки, які могли підійти хлопцю. Складений ніж з дерев'яною ручкою. Сонцезахисні окуляри. І все ж його пошуки були якісь ненормальні. Як коли виснажливо шукаєш загублені речі, спочатку в найменш імовірних місцях. Нарешті він зайшов у камбуз. Увімкнув і вимкнув плиту. Відсунув засув і підняв люк над машинним відділенням. Напівзатоплено. Непроглядна темрява. Жодного запаху бензину чи оливи. Зачинив люк. Переглянув міст шафок під лавками на кокпіті. Там тримали подушки, парусину і рибальське знаряддя. У шавці за штурмальною тумбою виявив мотки нейлонової мотузки. Сталеві балони з газом і ящик для інструментів зі скловолокна. Сів на підлогу кокпіта і перебрав інструменти. Іржаві, але справні. Плоскогубці, викрутки, ключі. Зачинив ящик, підвівся і пошукав поглядом хлопця. Побачив, що той заснув, скрутившись калачиком на піску і поклавши голову на купу одягу. Переніс ящик і один балон з газом у камбус, а тоді востаннє оглянув каюти. Потім перерив шафки в кают компанії. Передивився теки папери в пластикових коробках, намагаючись знайти бортовий журнал. У дерев'яному ящику з декоративною стружкою знайшов запакований і невикористаний набір порцелянового посуду, переважно потрісканого на вісім персон з назвою Судна. «Подарунок», – подумав він. Дістав чайну чашку, покрутив на долоні і поклав назад. На сам кінець знайшов квадратну дубову скриню з мідною пластиною на кришці. Стінки з'єднано ластівчиним хвостом. Спочатку подумав, що це г'юмідор, але форма відрізнялася, та, піднявши скриньку і зваживши у руці, здогадався, що це. Відкласнув роз'їдені защіпки і відкинув кришку. Усередині лежав мідний секстант, ймовірно, сторічний. Дістав його з підігнаного заглиблення і потримав у руці, вражений його красою. Мідь потьмяніла, на місці руки, що колись його тримала, з'явилися зелені плями, але все інше було в ідеальному стані. Витер патину з пластини на підставці. Гез заніт. Лондон. Приклав його до ока і повернув коліщатку. Перша річ за довгий час, яка його так розбурхала, Згодом поклав секстант назад на синю байкову підкладку футляра. Опустив кришку, заклацнув защіпки, поставив назад у шавку і зачинив дверцята. Коли чоловік знову повернувся на палубу, поглянув на берег. Хлопця там не побачив. Миттєво запанікував, аж угледів, що син, опустивши голову, гуляє з пістолетом у руці вздовж пляжу. Тоді ж чоловік відчув, що корпус корабля здіймається й ковзає. Злегка наближався приплив, плескав по скелях уздовж молу. Чоловік повернувся і спустився в каюту. Приніс два мотки мотузки з шавки, виміряв діаметр мотка, приклавши долоню. Помножив на три, а потім порахував кількість кілець у мотку – 15 метрів. Повісив мотузку на Кнагу на сірій тиковій палубі і знову спустився в каюту. Зібрав усе потрібне і поклав біля столу. Знайшов декілька пластикових каністр з водою в камбузній шафці, але всі, крім однієї, порожні. Підняв одну і побачив, що вода витекла, бо пластик тріснув. Здогадався, що каністри замерзали під час безсільних корабельних мандрів. Можливо, неодноразово. Чоловік узяв напівпорожню каністру, поставив на стіл, відкрутив кришку, понюхав воду, потім підняв посудину двома руками і випив. А потім ще раз. Бляшанки на підлозі камбуза всім своїм виглядом натякали, що вони непридатні. І навіть ті, що були у шавці, сильно проєржавіли або зловісно здулися. Етикетки давно повідривалися, а вміст було написано збоку на металі чорним маркером – іспанською. Не всі написи він зрозумів. Порився в них струшуючи та стискаючи. Склав на стільниці над холодильничком. Думав, що десь мають стояти запаковані ящики з харчами, але не був певен, чи вони досі їстівні. У будь-якому разі візок має свої обмеження. Усвідомив, що сприйняв як належне це щастя, що так несподівано звалилося йому на голову. Проте і далі повторював уже сказане. Удача – це не завжди щастя. Лише декілька ночей, лежачи у темряві, він не заздрив мертвим. Знайшов банку оливкової олії та декілька бляшанок молока. А ще чай в віржавій металевій коробці з кришкою. І пластиковий контейнер з якоюсь невпізнаваною їжею. На півпорожню банку кави. Чоловік методично перебрав міст поличок у шавці, відбираючи, що брати, а що лишити. Коли відніс усе потрібне в кают-компанію і поклав біля трапа, повернувся на камбуз, відкрив ящик з інструментами, та заходився відкручувати Пальник і спічечки на карданному підвісі. Від'єднав оплетений гнучкий шланг, зняв із пальників алюмінієві розсікачі, і один із них поклав у кишеню куртки. Гайковим ключем розкрутив латунні фітинги і вивільнив пальники. Потім розщепив їх і прикріпив один кінець шланга до єднальної трубки, а другий – до газового балона, і відніс усе в кают-компанію. Наостанок зробив клунок з поліетиленового брезенту. Склав у нього банки з соком, фруктами і овочами. Та перев'язав клунок шнуром. Потім скинув свій одяг і доклав його до іншого добра. А тоді голий піднявся на палубу і з брезентом зіслизнув до поруччя. Переліз через нього і стрибнув у сірий, крижаний океан. До берега доплив уже в останніх променях світла. Скинув клунок. Долонями струсив воду з руки грудей і пішов до свого одягу. Хлопець рушив за ним. Він декілька разів питав про його плече, синє і бліде через те, що він бився у двері. «Усе гаразд. Воно не болить. І у нас тепер багато всього. Завжди побачиш». Вони квапливо йшли пляжем назустріч сонцю. «А якщо корабель змиє?» – запитав хлопець. Не змиє. Але ж може. Ні, ходімо. Зголоднів? Так. Сьогодні ми добре поїмо, але треба поспішати. Я поспішаю, тату, Бо може піти дощ. Звідки ти знаєш? Відчуваю його запах. А як він пахне? Вологим попелом. Ходімо. Потім батько зупинився і запитав. «А де револьвер?» Хлопець заціпанів від переляку. «Боже!» – сказав чоловік. Озирнувся на пляж, човна уже не було видно. Глянув на хлопця. Той схопився за голову і майже плакав. «Вибач! Вибач мені!» Чоловік поставив клунок з консервами. «Треба повертатися!» «Вибач, тату!» Усе гаразд, нікуди він не пропаде. Хлопець стояв, опустивши плечі. І вже злегка схлипував. Чоловік став навколішки та обійняв його. Усе гаразд. То я мав пильнувати за револьвером, але не зробив цього. Забув. Вибач, тату. Ходімо, у нас усе гаразд. Все гаразд. Револьвер лежав там, де його й залишили. Чоловік підняв зброю, струсив, витягнув вісь барабана і віддав її хлопцю. Потримай. І з ним усе гаразд, тату? Само собою. Викотив барабан на долоню, видув із нього пісок і передав хлопцю. Продув ствол і здув пісок із рамки. Тоді забрав у на деталі і усе зібрав. Звів і опустив курок. А потім знову звів. Повернув барабан так, щоб у ствол заходив справжній патрон. Опустив курок, поклав револьвер у куртку і підвівся. Усе гаразд. Ходімо. І ніч нас не заскочить у дорозі? Не знаю. Так і буде? Ходімо. Треба поквапитися. І ніч таки заскочила їх у дорозі. Коли дійшли до стежки, яка вела на мис, темрява вже заслала їм зір. Стояли на солоному вітрі. Хлопець стискав батькову руку, а довкола сичала трава. «Треба просто йти далі», – сказав чоловік. «Ходімо». «Я нічого не бачу». «Знаю. Ступатимемо крок за кроком». «Добре». «Не відпускай мене». «Добре». «Щоб не сталося». «Щоб не сталося». Ішли в цілковитій темряві, як сліпці. Батько витягнув перед собою руку, хоча на цьому солоному пустищі нема на що наштовхуватися. Пербій уже лунав стишину, але чоловік орієнтувався ще й за вітром, І, проблукавши хиткою ходою добру годину, вони вийшли з трави і уніоли, і знову опинилися на сухому піску верхнього пляжу. Вітер тут був холодніший. Чоловік прикрив хлопця від вітру своїм тілом. Аж раптом пляж вихопило стемряве, тремтливе світло. А потім він знову зник. «Що це, тату?» «Усе гаразд, це блискавка. Ходімо». Перекинув клунок з консервами через плече, взяв хлопця за руки, і вони попрямували далі по піску, піднімаючи ноги високо, як коні на параді, щоб не перечепитися об якийсь винесений на берег корч чи сміття. Чодернацьке сіре світло знову спалахнуло над пляжем. У далині ледь чутно прогуркотів грім і заглух у мороці. «Здається, я бачу наші сліди», – сказав чоловік. «Отже, ми йдемо у правильному напрямку». «Так, у правильному». «Тату, мені дуже холодно». «Знаю, молися про блискавки». І йшли далі. Під час наступного спалаху, чоловік побачив, що хлопець нахилився і щось шепоче. Батько марно шукав їхні сліди, що вказали б на шлях до пляжу. Вітер ще посилився, і чоловік чекав, щось ось, ось за дощить. Якщо шторм заскочить їх на пляжі, буде непереливки. Відверталися від вітру, притримуючи капюшони курток. Пісок ріпіжив об їхні ноги та відлітав у темряву а Грім тріщав уже біля берега. Сильний, скісний дощ прийшов з океану і жалив їхні очі, тож чоловік пригорнув хлопця до себе. Стояли під зливою. «І ти ще далеко?» Чоловік чекав на блисковку, але їх стало менше. І коли вдарила наступна, а потім ще одна, він уже зрозумів, що шторм знищив їхні сліди. Вони попленталися по піску до верхнього краю пляжу, сподіваючись побачити обрис колоди, біля якої отоборилися. Невдовзі блискавок уже майже не було. Коли вітер змінився, батько почув, ніби щось слабко ляпотить навіддалі. Чоловік зупинився. «Слухай». «Що це?» «Слухай». «Я нічого не чую». «Слухай». «Що це, тату?» «Брезент. Це дощ, тарабанить по брезенту». Вони йшли далі, шпортаючись у піску і смітті на лінії прибою. Майже одразу натрапили на свій брезент. І чоловік став на коліна, скинув клунок та навпомоцьки пошукав камень, що ними його було притиснуто. А коли знайшов, заштовхнув їх під нього. Підняв брезент і натягнув його над ними а потім використав каміння, щоб із середини притиснути краї. Зняв із хлопця мокру куртку і натягнув на них ковдри. Дощ стукотів по поліетилену. Потім сам скинув куртку, міцно пригорнув хлопця, і незабаром вони вже спали. Уночі дощ ущух. Чоловік прокинувся і лежав прислухаючись. Коли вітер стих, стало чути важкий хлюпіт і глухі удари прибою. Щойно зайнялося на світ, батько підвівся і вийшов на пляж. Шторм засмітив берег, і чоловік пішов по припливній лінії, шукаючи, бодай щось корисне. На мілководді за хвилерізом у купі нанесеної деревині гойдався давній труп. Хотів було сховати його від хлопця, але той мав рацію. Що тут уже ховати? Коли повернувся, хлопець не спав і сидів на піску, спостерігаючи за батьком. Сам загорнувся в ковдри, а їхній мокрий одяг розсталив сохнути на мертвих водоростях. Чоловік підійшов і повільно опустився поруч. І так вони сиділи, стежачи за тим, як свенцевий океан зводиться і опадає за бурунами. Значну частину ранку розвантажували корабель. Чоловік увесь час підтримував вогонь і, вийшовши на берег голим, тремтів, кидав галівний трос і стояв гріючись у теплі полум'я, поки хлопець тягнув прогумований мішок по ледачих хвилях і волік його пляжем. Спорожнювали мішок, а потім розстеляли ковдри і одяг сушитися на теплому піску коло вогню. Харчів на кораблі було більше, ніж вони могли взяти. Тож чоловік думав лишитися на пляжі на кілька днів і з'їсти, скільки влізе. Проте це було небезпечно. Тієї ночі спали на піску серед розкиданих трофеїв, і багаття захищало від холоду. Чоловік прокинувся кашлюючи, підвівся, випив води та натягав у полум'я дров, цілі колоди, від яких здійнявся каскад іско. Просолена деревина горіла помаранчево-синім полум'ям, і чоловік сидів, задивившись на нього. Пізніше прийшовся пляжем, і його довга тінь рухалася по піску перед ним, граючи у вогні з вітром. Кашляв, кашляв, схилився, тримаючись за коліна. Смак крові. Повільний прибій накочувався і клекотів у темряві. І чоловік задумався про своє життя. Але думати було ні про що. І згодом він пішов назад. Дістав із мішка банку з персиками. Відкрив її Сів перед вогнем і повільно їв фрукти ложкою, поки хлопець спав. Вогонь палахкотів на вітрі, і іскри гасали по піску. Поставив порожню бляшанку між ніг. «Кожен день брехня», – сказав він. «Але ти вмираєш, і це не брехня». Свої нові запаси, зав'язані в брезент чи ковдри, відносили на пляж і складали в візок. Хлопець силкувався нести забагато, і коли вони спинилися перепочити, чоловік забрав у того частину ночі і переклав собі. Під час шторму корабель дещо сунувся, і чоловік став, задивившись на нього. Хлопець спостерігав за батьком. «Хочеш туди повернутися?» – запитав він. «Та оце думаю, оглянути востаннє». «Я якось боюся». «Усе гаразд, просто опильнуй. Ми вже маємо більше, ніж можемо взяти. Знаю, але хочу просто глянути. Знову обійшов корабель від носа до корми. Зупинися. Подумай. Сів на підлогу кают компанії. Вперше ноги в гумових чоботях в опору столу. Уже сутеніло. Намагався пригадати, що він знає про вітрильники. Підвівся і знову вийшов на палубу глянув на хлопця, що сидів біля вогню. Потім чоловік спустився до кокпіта і усівся на лавці, зіпершись на перебірку і закинувши ноги на стіл, майже на рівень очей. На ньому був лише светер і непромокальний плащ, який майже не гріли, тож він беззупинно тремтів. Уже ладнався знову підвестися, коли зрозумів, що дивиться на застіпки в перебірці навпроти. Чотири штуки. Не на сталь. Колись на лавках лежали подушки, від яких у кутках лишилися самі зав'язки. У нижній частині перебірки, якраз над сидінням, стирчав нейлоновий ремінець зі складеним удвоє прошитим кінчиком. Знову поглянув на застіпки. Поворотні клямки з лапками для великих пальців. Підвівся, став на лавку навколішки і повернув усі чотири ліворуч до межі. Вони були на пружинах. І коли він усі відкрив, то потягнув за ремінець унизу дошки. Вона зіслизнула і відпала. У палубі виявився отвір, де лежали згорнуті вітрила і щось подібне на двомісний надувний човен, скручений і перев'язаний еластичними шнурами. Пара невеликих пластикових весел. Коробка сигнальних ракет. За ними лежав фанерний ящик для інструментів зі щелиною в кришці заліпленою чорною ізострічкою. Чоловік витягнув його, знайшов кінчик стрічки, відклеїв її, відклацнув хромовані кнопки застібки та відкрив ящик. Усередині лежали жовтий пластиковий ліхтарик, проблисковий маячок на батарейках і аптечка. Жовтий пластиковий аварійний радіобуйок і чорний пластиковий футляр завбільшки з книгу. Підняв його Відкласнув застібки та відкрив. Усередині був старий 37 міліметровий бронзовий сигнальний пістолет. Дістав його з футляра обома руками, покрутив і роздивився. Відтиснув важіль і переламав ствол. Барабан порожній, але в пластиковому контейнері було вісім сигнальних ракет. Коротких, товстеньких, невикористаних. Вклав пістолет у футляр, опустив і закласнув кришку. Чоловік вийшов на берег тримтячи та кашлюючи. Обгорнувся ковдрою і сів на теплий пісок перед вогнем, поклавши ящики поруч. Хлопець присів навпочепки та спробував його обійняти, через що батько всміхнувся. «Тату, що ти знайшов?» «Аптечку і сигнальний пістолет». «Що це?» «Я тобі покажу. Це щоб подати сигнал». Це те, що ти шукав? Так. Звідки ти знав, що воно там є? Ну, я сподівався, що воно там, а насправді мені пощастило. Він відкрив футляр і повернув його так, щоб хлопець побачив. Це зброя? Ракетниця. Вистрілює ракети в небо, і ті дають багато світла. Можна подивитися? Звісно. Хлопець дістав пістолет з футляра і роздивлявся. «А з нього можна в когось вистрелити?» «Можна». «І це їх уб'є?» «Ні, але може підпалити». «І тому ти його взяв?» «Так». «Бо подавати сигнал нікому, правда?» «Нікому». «Я хотів би це побачити». «Тобто вистрелити?» «Так». «Можна це зробити». «По-справжньому?» «Само собою». «У темряві?» «Так, у темряві». «Буде як святкування?» «Як свято, так». «Їй можемо сьогодні вистрелити?» «Чому ні?» «А він заряджений?» «Ні, але можемо зарядити». Хлопець стояв, тримаючи зброю. Навів її на океан. «Ого!» – сказав він. Чоловік одягнувся – і вони попрямували пляжем з останньою здобиччю. Тату, як думаєш, а куди пішли ті люди? Ті, що були на кораблі? Угу. Не знаю. Гадаєш, вони померли? Не знаю. Але шанси не на їхню користь. Чоловік усміхнувся. Шанси не на їхню користь? Так чи ні? Так, ймовірно так. Думаю, вони померли. Можливо, так. Гадаю, це з ними і сталося. Вони можуть бути живі десь. Цілком можливо. Хлопець не відповів. Попрямували далі. Обмотали ступні парусиною і перев'язали її, зробивши такі собі сині поліетиленові пампуті, вирізані з брезенту. Тепер, ідучи, вони лишали дивні сліди. Чоловік подумав про хлопця і його тривоги та зрештою сказав. Ти, мабуть, правий. Думаю, вони такі мертві. Бо якщо вони живі, то ми крадіє їхніх речей. Ми не крадемо їхніх речей. Знаю. Гаразд. Як думаєш, скільки всього тепер живих людей? У світі? У світі, так. Не знаю. Зупинимося перепочити. Добре. Ти мене виснажив. Гаразд. Сіли серед своїх клунків. «Тату, скільки ми можемо тут лишатися?» Ти вже питав. «Знаю». «Побачимо». «Тобто не дуже довго?» «Напевно». Хлопець робив дірки в піску, поки не утворилося коло. Чоловік спостерігав за ним. «Я не знаю, скільки людей залишилося. Не думаю, що дуже багато». «Знаю». Підсмикнув ковдру на плечах і задивився на голий сірий пляж. «Що таке?» «Нічого». «Ні, розповідай». «Ну, десь же ще можуть бути живі люди». «Де інде?» «Не знаю, де завгодно». «Тобто не на землі?» «Так». «Не думаю. Вони ніде там не змогли б жити». «Навіть якби вдалося туди дістатися?» «Так». Хлопець відвів очі. «Що?» – сказав чоловік. Син похитав головою. «Тоді я не знаю, що ми робимо», – сказав він. Чоловік хотів було відповісти, але передумав. Згодом сказав. «Люди є. Вони є, і ми їх знайдемо. Побачиш». Приготував вечерю, поки хлопець грався у піску. Син зробив лопатку зі сплюснутої концерної банки і за допомогою неї побудував маленьке селище. Накреслив сітку вулиць. Чоловік підійшов, присів на впочепки і роздивився. Хлопець звів очі. «Окран же сюди дістане?» – запитав він. «Так». «Це добре». «А можеш написати абетку?» «Можу». «Ми більше не робимо з тобою уроків». «Знаю». А можеш щось написати на піску? Може, напишемо листа хорошим людям, аби вони, коли будуть тут проходити, дізналися, що ми тут були. Можна написати вище, щоб не змило. А якщо напис побачать поганці? Угу. Не треба було мені цього казати. Ми могли б написати їм листа. Хлопець похитав головою. Усе гаразд, сказав він.